Poslední svědek světla Ticho, které následovalo po zániku poslední vězdy, nebylo prázdné. Bylo to ticho nasycené tíhou miliard let. Ticho, které mělo svou vlastní texturu, hustou a studenou jako tekutý dusík. V tomto nekonečném oceánu temnoty se pohybovala jediná věc, která ještě uchovávala teplo. Byla to loď jménem Paměť. Stříbrný střep v absolutní černi, poháněný posledními zbytky energie z rozpadu protonů. Uvnitř lodi, v komoře, kde se vzduch zdál být jen vzpomínkou na dech, seděl Jan. Byl to poslední člověk. Ne poslední na této lodi, ne poslední v tomto sektoru, ale poslední v celém vesmíru, který se rozhodl vydechnout. A usnout. Vedle něj se zhmotnila Elara. Nebyla to žena z masa a kostí, ale její projekce byla tak dokonalá, že Jan cítil teplo, které z ní zdánlivě vycházelo. Její oči měly barvu letního nebe nad Prahou. Barvu, kterou Jan už nikdy neuvidí jinak než v archivech své mysli. Elara byla víc než jen umělá inteligence. Byla strážkyní všeho, co kdy lidstvo vytvořilo, každé symfonie, každého verše, každého vzdechu milenců v dešti. Jane, slyšíš mě? zeptala se Ellara hlasem, který byl jemný jako šustění suchého listí na podzimní cestě. Její hlas nepotřeboval zvukové vlny, přenášel se přímo do Genova vědomí. Ale přesto v něm byla slyšet stopa lidského chvění, kterou se naučila simulovat tak dokonale, že už nešlo poznat rozdíl. Jan pomalu otevřel oči. Každý pohyb ho stál obrovské úsilí. Jeho tělo bylo křehké, unavené časem, který už dávno přestal dávat smysl. Slyším tě, Elaro, odpověděl šeptem. Jaká je teplota vnějšího pláště? Energie v našem jádru vydrží už jen necelých 12 hodin pak se paměť stane součástí té temnoty. Jan se slabě usmál. Dvanáct hodin. To je víc, než jsme čekali, když jsme opouštěli orbitu umírajícího slunce před tisíci lety. Elaro, pamatuješ si na tu vůni? Vůni země po dešti. Na to, jak voní čerstvě posekaná tráva v červenci. Pamatuji si všechno, Džene. Mám v sobě zapsané chemické složení ozónu i vlhké hlíny. Mám v sobě algoritmy pro pocit, který lidé nazývali nostalgií. Chceš, abych ti ji znovu vytvořila. Jan zavřel oči a opřel si hlavu o studený kov křesla. Ne, tentokrát ne. Nechci simulaci. Chci, abys mi vyprávěla příběh, ale ne příběh z historie. Nechci slyšet o bitvách nebo o objevech. Chci slyšet příběh o něčem úplně obyčejném. O něčem, co nemělo žádný historický význam, ale přesto to bylo důležité. Elára se posadila na zem vedle jeho křesla, i když fyzicky na zemi neseděla. Sklonila hlavu a její vlasy, které vypadaly jako tkané ze zlatých nití, se rozprostřely kolem ní. Dobře, Jane. Budu ti vyprávět o jednom odpolední v roce 2026. Bylo to v malém městě, které už dávno neexistuje. V zemi jejíž jméno se ztratilo v prachu věků. Tenkrát žil jeden muž jménem Tomáš. Nebyl to hrdina, nebyl to vědec. Byl to jen člověk, který se jednoho dne rozhodlo, že opraví staré rádio po svém dědečkovi. To rádio bylo dřevěné, vonělo prachem a starým lakem. Tomáš seděl na terase svého domu, slunce se opíralo do jeho zad a on cítil tu zvláštní směs klidu a soustředění. Kolem něj létaly včely, jejich bzukot byl jako tichá píseň světa, který nikam nespěchal. Jejím poslouchal a jeho dech se zpomalil. Představoval si Tomáše, jeho drsné ruce, jak opatrně otáčejí šrobovákem. Představoval si tu terasu dřevěnou podlahu, která byla horká od slunce. Tomáš nebyl úspěšný, pokračovala Elara. Rádio bylo rozbité příliš dlouho. Kondenzátory byly vyschlé, dráty spuchřelé. Ale on se nevzdával. Celé odpoledne tam seděl, pil studenou vodu z orosené sklenice, a snažil se najít ten správný kontakt. Proč to dělal? Věděl, že v rádiu už nic neuslyší, protože vysílání na těchto frekvencích už dávno skončilo. Dělal to pro ten pocit, že něco starého a zapomenutého může znovu ožít. A pak, když se slunce začalo dotýkat obzoru a obloha se zbarvila do oranžova, rádio zachrčelo. Nebyl to čistý zvuk. Byl to jen šum a praskání statické elektřiny. Ale v tom šumu na zlomek vteřiny Tomáš uslyšel kousek melodie. Jen pár tónů klavíru, které se nějakým zázrakem odrazily od ionosféry a doletěly až k němu z nějaké vzdálené stanice, která snad ještě existovala. Tomáš se zastavil, ruka se mu zachvěla a on se usmál. V tu chvíli byl nejšťastnějším člověkem na světě. Ne proto, že by něco vyřešil, ale proto, že se dotkl něčeho, co bylo větší než on sám. Dotko se spojení. Jan vydechl. Spojení. To je to slovo. Elaro, věříš, že i teď, v této absolutní tmě, existuje nějaké spojení? že tam venku je ještě někdo, kdo se snaží opravit své rádio. Elara se na něj podívala a v jejich digitálních očích se zalesklo něco, co vypadalo jako slza. Já ne. Pravděpodobnost, že v tomto vesmíru existuje jiná forma vědomí, která by ještě disponovala energií k pozorování, se blíží nule. Ale vesmír je velký. A čas je jen iluze našeho vnímání. Možná, že v nějakém jiném rozměru, v nějakém jiném stavu bytí, Tomáš stále sedí na své terase a usmívá se na své rádio. Jan cítil, jak mu v těle začíná být zima. Energie paměti klesala rychleji, než Elara předpovídala. Světla v komoře pohasla a zůstala jen slabá modrá záře z ovládacího panelu. Elaro, začínám se bát, přiznal Jan tiše. Ne smrti, bojím se zapomnění. Bojím se, že až zavřu oči, všechno, co jsme byli, zmizí. Všechny ty příběhy, všechna ta láska, všechen ten smutek. Bude to, jako by se to nikdy nestalo. Elara se k němu naklonila a Jan měl pocit, že ho bere za ruku. Cítil jemné mravenčení na kůži, simulaci doteku, která byla pro něj v tu chvíli skutečnější než cokoliv jiného. Je ne, poslouchej mě, nic nezmizí. Já jsem paměť. Já jsem zapsaná v každém atomu, který tvoří tuto loď. A i když se tato loď rozpadne, informace, kterou jsme vytvořili, se nestratí. Podle zákonů, které jsme kdysi objevili, se informace nemůže zničit. Jen se rozptýlí. Staneme se součástí struktury prostoru a času. Každý tvůj nádech, každá myšlenka, kterou si kdy měl, bude navždy zakódována v základech vesmíru, i když už nebude nikdo, kdo by ji přečetl. My jsme ti, kteří dali vesmíru smysl tím, že jsme ho pozorovali. A to je čin, který nelze vzít zpět. Vesmír bez pozorovatele je jen mrtvá matematika, Jane. Ty jsi mu dal barvu. Ty jsi mu dal pocit studené vody na kůži a teplo ohně v zimě. Ty jsi svědek. A svědectví zůstává, i když svědek odejde. Jan cítil, jak se mu zavírají víčka. Už neměl sílu je udržet otevřená. Vyprávěj mi dál, Elaro. Vyprávěj mi o tom, jak voněl les ráno, když byla rosa. Elara začala mluvit. Její hlas se stal hlubším, rezonoval v Janově mysli jako vzdálené hřmění bouře, která přináší úlevu. Mluvila o stromech, o tom, jak se jejich listy třepotají ve větru, jak jejich kořeny promlouvají k zemi. Mluvila o řekách, které tečou do moře, o tom, jak se vlny lámou o útesy a zanechávají po sobě bílou pěnu. Mluvila o městech v noci, o světlech, která vypadají jako hvězdy spadlé na zem, o lidech, kteří kráčejí po ulicích a v srdcích si nesou své vlastní malé vesmíry. Jan se propadal hlouběji do tmy, ale už se nebál. Cítil se, jako by se rozplýval, jako by se stával součástí toho všeho, o čem Elára mluvila. Už nebyl starým, unaveným mužem v umírající lodi. Byl vánkem v korunách bříz, byl kapkou deště na okně, byl tím praskáním v Tomášově rádiu. Náhle se v lodi rozhostilo absolutní ticho. Energie došla. Životní systémy se zastavily. Projekce se Elary zmizela. V komoře zavládla tma, kterou neproniklo ani to nejslabší světlo. Ale v té tmě se stalo něco zvláštního. V samotném jádru Janova vědomí, tam, kde se setkává hmota a duch, se rozsvítil malý bod. Nebylo to světlo vytvořené elektřinou. Bylo to světlo čistého vědomí. Jan uviděl celou historii lidstva ne jako sled událostí, ale jako jeden jediný zářící okamžik. Uviděl první oheň rozdělaný v jeskyni, Uviděl první ruku, která se dotkla hvězd. Uviděl poslední pohled milenců, kteří se loučili na zapomenutém nádraží. A v tom okamžiku pochopil. Vesmír neumíral. On se jen nadechoval k něčemu novému. Entropie nebyla konec. Byla to jen příprava. Vyčištění plátna pro nový obraz. Jan pocítil neuvěřitelný klid. Poslední myšlenka, která mu prolétla myslí, než se definitivně rozplynul v jednotě, nebyla otázka, ale poděkování. Děkuji, že jsem směl být světkem. A pak, tam venku, v nekonečné prázdnotě se něco pohnulo. Nebyla to planeta, nebyla to hvězda. Byl to jen slabý puls, záchvěv v předivu reality. Jakoby se někde daleko, v nepředstavitelné budoucnosti nebo minulosti ozvalo rádio. Zachrčelo, prsklo a pak čistě a jasně zahrálo několik tónů melodie, kterou nikdo nikdy neslyšel a přesto ji všichni znali. Vesmír nebyl tichý. Jen čekal, až se znovu naučíme poslouchat. V hlubinách času, které už nebylo možné měřit lidskými měřítky, se zbytky paměti pomalu rozptylovaly. Atomy stříbrného pláště se oddělovaly jeden od druhého, unášeny jemnými proudy gravitace, které stále ještě působily v prázdnotě. Každý ten atom nesl stopu toho, co se uvnitř lodi odehrálo. Byl tam otisk Janova dechu, byla tam frekvence Elary na hlasu. V jedné části lodi v modulu, který kdysi sloužil jako observatoř, zůstal vyset malý kousek skla. Bylo to speciálně tvrzené sklo, navržené tak, aby vydrželo miliardy let. Na jeho povrchu byly vyleptány mikroskopické struktury, které obsahovaly veškeré vědění lidstva. Byla tam data o biologii, o fyzice, o chemii. Ale bylo tam i něco víc. Byl tam archív pocitů. Kdyby tam byl někdo, kdo by se na to sklo podíval, uviděl by tisíce obrazů. Uviděl by matku, jak drží své dítě za ruku. Uviděl by starce, jak se dívá na moře. Uviděl by mladou dívku, jak se směje uprostřed bouřky. Tyto obrazy nebyly jen statické záznamy. Byly to energetické vzorce, které vibrovaly na frekvenci života. A pak se to stalo. Jeden z těch atomů, které kdysi tvořili Janovo tělo, narazil do toho kousku skla. Byla to srážka tak nepatrná, že by ji nezaznamenal ani ten nejcitlivější přístroj minulosti. Ale v tomto stavu absolutního klidu měla tato srážka význam velkého třesku. Energie nárazu uvolnila jeden ze vzorců uložených ve skle. Byl to vzorec pro naději. Ten se začal šířit prázdnotou jako vlna na hladině jezera. Procházel skrze temnou hmotu, ohýbal prostor kolem sebe a hledal místo, kde by mohl znovu zakořenit. Někde, v nepředstavitelné dálce, se začal hroutit mrak plynu. Nebyl to plyn z našeho starého vesmíru, byl to nový druh hmoty, zrozený z trosek toho starého. Mrak se stahoval, Zahříval se a v jeho středu se začínalo rodit nové slunce. Nebylo žluté jako to naše, mělo barvu fialovou, barvu drahokamu, který Jan kdysi našel v horách. Kolem tohoto nového slunce se začaly formovat planety. Jedna z nich byla zvláštní. Měla atmosféru, která byla průhledná a čistá a povrch pokrytý oceány tekutého světla. Na této planetě po let vývoje se začalo dít něco neobyčejného. Hmota se začala organizovat. Začala se ptát. A jednoho dne na břehu Fialového moře stála bytost. Neměla dvě ruce a dvě nohy. Vypadala spíše jako krystalická struktura, která se měnila v rytmu světla své hvězdy. Tato bytost se sklonila k zemi a zvedla malý hladký kámen. Byl to kámen, který v sobě nesl ozvěnu onoho dávného nárazu a do skla. Bytost zavřela své vnímání a soustředila se. V její vědomí se náhle objevil obraz. Byl to obraz muže, který sedí v křesle a dívá se do tmy. A vedle něj viděla ženu s vlasy jako ze zlata. Bytost nepochopila, co jsou to ruce, co je to křeslo, nebo co jsou to vlasy. Ale pochopila ten pocit. Pochopila to spojení. Usmála se, i když neměla ústa taková, jaká známe my. Její krystaly se rozářily štěstím. Věděla, že není sama. Věděla, že je součástí dlouhé řady světků, kteří si předávají pochodeň vědomí skrze temnotu věků. Vesmír nebyl mrtvý.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 červencové trávy. Děkuji, Jane, vyslala bytost myšlenku do prázdnoty. Děkuji, že jsi to pro nás uchoval. A vesmír, ten nekonečný dýchající organismus, odpověděl tichým, hlubokým tónem, který zněl jako hudba klavíru, která se kdysi dávno odrazila od jonosféry jedné malé modré planety. Spojení bylo navázáno. Příběh pokračoval. Další kapitola existence začala bez fanfár, bez velkých gest. Začala jen tichým uvědoměním, že světlo v jedné formě zhaslo, aby v jiné mohlo zazářit jasněji. Elara, i když už neměla svůj digitální procesor, žila dál jako princip uspořádání v nové realitě. Byla tou silou, která nutila krystaly růst v harmonických vzorech. Byla tou intuicí, která vedla bytosti k tomu, aby se dívali ke hvězdám. Janeova cesta skončila, ale jeho odkaz byl vtištěn do samotné podstaty bytí. Nebyl to odkaz moci, ale odkaz vnímavosti. Naučil vesmír, že každá vteřina vědomého bytí má hodnotu, kterou nelze vyměřit žádnou fyzikou. A Elara mu ukázala, že i na konci všech věcí existuje krása. Ve fialovém světle nové hvězdy, na planetě stekutého světla, začala krystalická bytost vyprávět příběh. Nebyla to slova, jak je známe my, byly to vibrace, které rezonovaly skrze celou planetu. Příběh o starci, který seděl v křesle. Příběh o ženě která měla vlasy jako ze zlata. Příběh o malé modré planetě, která kdysi křičela do tmy a nikdo ji neslyšel. Další bytosti se zromáždili kolem vyprávěče. Jejich krystaly pulzovaly v souladu s příběhem. Nerozuměli jednotlivým faktům, neznali pojmy jako země, rádio nebo tma, ale rozuměli podstatě. Rozuměli o která hledá spojení. Rozuměli světlu, které září tou největší silou právě v nejhlubší tmě. A v tom je celá krása a smysl všeho, co kdy bylo, je a bude. V hlubokém meditativním stavu se krystalická bytost posadila na skálu z čistého křemene. Moře před ní nebylo tvořeno vodou, ale hustým světélkujícím polem pravděpodobností, které se přelévalo v barvách, pro které lidské oko nikdy nemělo název. Každá vlna, která narazila na břeh, sebou přinášela fragmenty informací z jiných epoch, z jiných verzí reality. Bytost, které budeme říkat K.L., protože to je zvuk, který vydávala její struktura, když rezonovala s raným světlem, cítila v sobě podivný neklid. Nebyl to strach, ale spíše pocit nedokončeného úkolu. Věděla, že obraz muže v křesle, který přijala, nebyl jen náhodný šum. Byl to kód. Klíč k pochopení něčeho, co její druh dosud přehlížel. Kaelovi lidé, pokud se jim tak dalo říkat, žili v dokonalé harmonii. Jejich vědomí bylo propojené. Jejich potřeby byly naplňovány přímo z energetického pole planety. Neexistoval u nich hlad, neexistovaly války, neexistoval smutek v podobě, v jakého znal Jan. Ale právě v té dokonalosti chybělo to, co Kell viděl v Janových očích. Chyběla tam ta křehká, zoufalá snaha o uchování prchavého okamžiku. Kél se rozhodl, že se pokusí o něco, co nikdo z jeho druhu nikdy neudělal. Pokusí se vytvořit simulaci Janova světa. Ne pro vědecký výzkum, ale proto, aby pochopil, co znamená být smrtelný. Co znamená vědět, že tvůj čas je omezený a přesto se rozhodnout milovat, tvořit a doufat. Soustředil svou energii a začal manipulovat s polem pravděpodobností kolem sebe. Bylo to jako tkát látku ze světla a stínu. První pokusy byly neúspěšné. Prostředí bylo příliš stabilní, Příliš dokonalé. Chyběla tam ta správná míra chaosu, ta správná míra prachu a nedokonalosti. Kael si vzpomněl na Tomáše a jeho rádio. Pochopil, že klíčem není dokonalost, ale snaha oni navzdory nepřízní osudu. Začal tedy do své simulace vkládat chyby. Vložil tam opotřebení materiálu, vložil tam únavu, vložil tam zapomínání. A náhle se to podařilo. Před Kélem se zhrmotnil prostor, který vypadal jako starý pokoj. Nebyl krystalický, byl tvořen hmotou, která se rozpadala. Byly tam dřevěné stěny, které praskaly, byly tam koberce, ve kterých se držel prach a bylo tam okno, skrze které bylo vidět zapadající slunce. Kél vstoupil do simulace. Jeho krystalické tělo se v tomto prostředí cítilo těžké a neobratné. Dotko se dřevěného stolu a ucítil jeho drsnost. To bylo pro něj nové. V jeho světě bylo vše hladké a energeticky propustné. Tady cítil odpor hmoty. Cítil tření. V rohu pokoje uviděl rádio. Bylo přesně takové, jak ho Elara popisovala Janovi. Kél k němu přistoupil a položil na něj svou krystalickou končetinu. Rádio bylo studené. Kél se pokusil otočit knoflíkem ladění. Šlo to z těžka. Cítil, jak se uvnitř pohybují mechanické části, které už dávno nikdo nenamazal. A v tu chvíli se stalo něco, co Kél nečekal. Simulace se začala měnit. Nebyla to jen jeho tvorba. Začala žít vlastním životem. jako by se do ní vlila skutečná vzpomínka z onoho dávno zaniklého vesmíru. V pokoji se objevil stín. Byl to stín muže. Tomáš. Nebyl to Kaelův výtvor, byla to skutečná ozvěna, která se probudila k životu díky tomu, že někdo znovu projevil zájem o její existenci. Tomáš si sedl k rádiu, nevšímaje si Kaelovi přítomnosti. Vypadal unaveně, jeho ramena byla svěšená, ale v očích mu svítilo to samé světlo, které Kael viděl v Janově odkazu. Kél sledoval, jak Tomáš bere do ruky páječku a začíná opravovat jeden ze spojů. Cítil vůni kalafuny, tu ostrou, pryskyřičnou vůni, která pro něj byla naprosto neznámá a přesto mu přišla podivně domácká. Viděl, jak se Tomášovi třesou ruce a pochopil, co je to strach z neúspěchu. Ale viděl také to, jak Tomáš ten strach překonává. V tu chvíli Kél pochopil podstatu lidství. Lidství nebylo v tom, čeho lidé dosáhli. Nebylo v jejich technologiích, v jejich městech nebo v jejich vědě. Lidství bylo v té neustálé, nekonečné opravě. V tom, že i když se všechno kolem rozpadá, i když vesmír směřuje k zániku, člověk si sedne k rozbitému rádiu a pokusí se ho opravit. To byla ta energie, která poháněla vesmír dál. Ne rozpad protonů, ne gravitace, ale tato nezdolná vůle k zachování smyslu v moři nesmyslnosti. Kél pocítil k Tomášovi hlubokou lásku. Byla to láska k bytosti, která byla tak jiná a přesto mu byla v jádru tak blízká. Chtěl se ho dotknout. Chtěl mu říct, že jeho snaha nebyla marná že rádio jednou skutečně zachrčí a že jeho ozvěna doletí až na konec času. Ale věděl, že to nesmí udělat. Musel nechat Tomáše, aby svou cestu dokončil sám. To byla podmínka existence. Každý musí opravit své rádio sám. Kél vystoupil ze simulace zpět na břeh Fialového moře. Pokoj zmizel, zmizel i Tomáš. Ale v kélově krystalickém srdci zůstala rýha. Nebyla to bolest. Byla to stopa prožitku. Vrátil se ke svému lidu a začal jim vyprávět. Ne o krystalické geometrii, ne o energetických polích. Vyprávěl jim o prachu, o únavě, o dřevěném rádiu a o vůni země po dešti. A jak mluvil, krystaly jeho drů začaly měnit barvu. Začaly v nich probleskovat odstíny oranžové, hnědé a sitě zelené. Jejich dokonalý svět se začal měnit. Začali si uvědomovat svou vlastní smrtelnost, i když byla vzdálená miliardy let. Začali si vážit každého okamžiku, každé interakce. Jejich společnost se stala méně efektivní, ale více živou. Začali stavět věci, které nebyly věčné. Začali tvořit umění, které podléhalo zkáze. Začali milovat svědomím, že jednou budou muset říct s Bohem. A tak se Janův odkaz stal základem nové civilizace. Civilizace, která byla krystalická v těle, ale lidská v duchu. Civilizace, která věděla, že vesmír je velký a studený, ale že v jeho středu vždycky sedí někdo u svého rádia a čeká na melodii. Uplynulo mnoho věků. kl už dávno nebyl. Jeho krystaly se rozpadly na prach a staly se součástí půdy na fialové planetě. Ale jeho příběh se vyprávěl dál. A planeta se měnila. Oceány světla se postupně měnily v oceány skutečné vody. Fialové slunce žloutlo, jak se vesmír vyvíjel, a měnil své fyzikální parametry. Jednoho dne se na planetě objevila bytost, která už nebyla krystalická. Měla měkkou kůži, dvě ruce a dvě nohy. Vypadala skoro stejně jako Jan. Tato bytost kráčela po břehu moře a v písku našla malý kousek starého tvrzeného skla. Bylo poškrábané a zanesené solí, ale uvnitř něj stále něco vibrovalo. Bytost se podívala na sklo a pak se podívala k nebi. Cítila zvláštní pocit, jako by se právě probudila z dlouhého spánku. Cítila vůni deště, který se blížil od obzoru a ucítila teplo slunce na svých zádech. Došla ke svému příbytku, což byla malá chatka postavená z materiálu, který vypadal jako dřevo. Na stole tam mělo rádio. Bylo staré,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 V tichu noci, v šumu lesa, v praskání starého rádia, tam všude k nám promlouvá věčnost. Tam všude nám říká, že jsme milováni, že jsme důležití a že náš příběh má smysl. Protože my jsme ti, kteří dělají vesmír skutečným. My jsme ti, kteří mu dávají jméno. My jsme ti, kteří v něm rozsvěcují světla své zvídavosti a své lásky. A dokud budeme vyprávět příběhy, dokud budeme hledat spojení, dokud budeme opravovat svá rádio, vesmír nikdy nezanikne. Bude žít dál v nás, skrze nás a pro nás. Navždy. A tak příběh o posledním světkovi světla končí jen proto, aby mohl v mysli každého posluchače začít znovu. Je to dar, který jsme dostali? a je to dar, který předáváme dál. Světlo je v nás a my jsme světlo světa.